Un mestre de l'aire que es diu Ang. I que, tot i el seu domini de l'aire, encara he prendre moltes coses abans de poder-se pànic. Però jo estic segura que l'An pot salvar el món. Avatar, l'últim mestre de l'aire. <susur> Llibre 1, Aigua. Episodi 15, Ambato de la tribu de l'Aigua. Deixa'm-ho veure. És un arma de les tribus de l'aigua. A veure si hi trobem res més. Que heu perdut alguna cosa? Al contrari, l'hem trobat. L'han cremat. Hi va haver una batalla. Els de la tribu de l'aigua van parar una emboscada als del foc. Ells s'hi van tornar, però els van fer anar pel pantent. I què va passar, llavors? No ho sé. El rastre s'acaba aquí. No! Mireu! És una barca de les nostres! No és la del pare? No, però del seu grup, sí. Han estat aquí. Va... Ah. Has de saber, Zuko, que un moment de calma va molt bé per la salut mental. Ah! Ah! Oh, què passa? Ah! Enrere tothom! Busquem un polissó. Al meu vaixell no hi ha polissons. Ah! Només temporalment. Les toxines perden l'efecte al cap d'una hora. Llavors ell ja serà a la presó i jo hauré cobrat. I com ha sabut que era el meu vaixell? El meu xirxo poden ensubar una rata, quilòmetres. Caram, és impressionant. Ah! Ah! Molt impressionant. Soca Jo vinc amb vosaltres. No ets prou gran per anar a la guerra, prou que ho saps. Soóc fort, sóc valent i si lluitar, va deixe'm venir. Seu home és saber on en necessm més. I a tu, de moment, en necessita la teva germana aquí. No entenc pare. Un dia ho entendràs. Us enyoraré moltíssim. aquí. Sóc-a? Bato? Qui? Com? Què? Bato! Sóc-a! Katara! Que grans que esteu! Oh, Quin alegria veure'us. Hola, jo sóc Lang. On és el pare? Qui és aquí? No, ell i els altres guerrers ja deuen ser a l'est del regne de la Terra, en aquests moments. <ríe> oh, no ens quedem aquí, que fa fred. Veniu a dins. Quan em van ferir, el vostre pare em va portar fins a aquest convent. I les germanes m'han cuidat des d'aleshores. Mare superiora, són els fills d'en Hakoda. Viatgen amb l'avatar. Els he trobat a prop de la barca. El Juba Avatar. És un plaer poder-vos conèixer. Benvingut al nostre convent. Moltes gràcies. Per mi és un honor. Si hi ha res que... Quina bona olor que se sent! Sí, les germanes fan olis i perfums aquí. Perfums? M'hi podrien posar l'apa, perquè fa una catipent. Mai que sí? Tens la gràcia del teu pare. Bato, si això és com a casa! I tens de tot, fins i tot una pell. Sí, la pell d'un animal mort és acollidora. No em diguis que això és estofat de prunes de mar. Menjeu-ne tant com vulgueu. El pare se'n menjava una olla sencera. Bé, tu i el pare vau agafar un hipopòtam de l'Àrtic amb un llaç? Sí, però va ser idea del teu pare, eh? Ell m'hi va arrossegar amb mi i l'hipopòtam a tots dos. A mi també m'agrada muntar animals. Vaig pujar una anguila gegant, que resulta I que... I de va ser idea, allò de la medusa gegant? <laughs> també ho sabeu, això? Sí, ho sap tothom. Sí, què va passar? És llarg d'explicar, ja ho farem. Tu i el pare heu viscut històries divertidíssimes, eh? Algunes no eren tan divertides quan les vivies, però... al cap d'un temps ja és una altra cosa. Ang, ah, deixa això, sisplau. És molt delicat i és per cerimònies. I qui va ser, tu o el pare, que es va posar un pop al cap i va convèncer la gran gran que era un esterit de l'aigua? El teu pare duia el pop i jo vaig fer... la veu de fantasma. Ah! Esta segur que guanyarà! Però què dius? Les dones Sostiu no s'enveixen! Aparteu-vos! Ja, no és... no, coneixes, no ho he dit per ofendre! Estic segur que tothom es no renta no molt sovint aquí! No. Vull parlar amb tu! Mira qui ha, Els meus nous amics! El noi rabiós i l'oncle mandrós! Ah, oh. Molt bé! Jun, has guanyat! La teva bèstia m'ha destrossat el vaixell! M'ho hauràs de pagar! M'encantaria ajudar-te, però vaig curta de calés, ara. Convido jo, va! Molt bé! Visca! Moltes gràcies! Ei, tu! Jo n'he no dit res de diners! Necessito que em busquis algú. Ah, sí? Qui? Que t'ha fugit la nòvia, potser? No, no busco cap noia, sinó el monjo cal que viatge amb ella. digue com vulguis. Si els trobes, consideraré pagada la reparació del meu vaixell. <laughs> tu somies. I et pagarem el teu pes en or, a més. El meu, no. El teu. I doneu-ho per fet. Ha, ha, ha, ha. Entesos. Fugeu, va. Hi ha una cosa que heu de saber. Espero un missatge del vostre pare. De veritat? Quan? Un dia d'aquests, ja. Em va dir que l'enviaria a tan bon punt trobés un lloc per reunir-nos. Si us espereu fins que arribi el seu missatge, podríeu venir amb mi i tornar-lo veure. Ostres, ja fa més de dos anys que no el veiem. Me'n moro de ganes! Què hi dius? Jo també l'enyoro. Sí, seria fantàstic tornar-lo veure. Fa massa temps que esteu separats. No sé quan arribarà, però de seguida que el tinguem. Ens agradaria, però no podem. Hem de portar l'Ang al Pol Nord primer. Podríem esperar que arribés al missatge, però qui sap on hauríem de viatjar. I no tenim temps per desviar-nos. Estic segur que el vostre pare ho entendrà. I que estarà orgullós de saber que els seus fills ajuden l'Avatar. Com pot ser que em vulguin deixar? Busco un vato de la tribu de l'Aigua. Eh... Uh, jo el conec, amb Bato. Doncs assegura't que rebia això. És el mapa d'on hi ha el pare d'en i la Catara. Tant. Hola, Ang. O sigui que has marxat. Sí, però ja he tornat. I... m'agradaria tastar aquestes prunes de mar tan bones. Am, am, am, am. Mm. Què hi feu, aquí? He sortit a prendre rai? No, busquem una persona. Espero que no sigui el meu Miyuki. Miyuki, que has tornat a fer pipals de la Nació del foc. La L'Evatar ha passat per aquí. Continuem. Ah, t'he enxampat. T'hauria de fer vergonya, noi. Embretar al pati del convent. Perdoni, no ho faré més. Aquesta barca és molt especial per mi. La va fer el meu pare. Amb aquesta vas esquivar sabers? Sí, té una marca que ho demostra. I tu què, és, Soca? Segur que també tens un bon record de quan vas anar-hi. Ell no ho va poder fer perquè el pare va marxar abans que tingués l'edat. Oh sí, no recordava que eres petit. Què és, esquivar essa bergs? És un ritual d'iniciació dels joves de les tribus de l'aigua. Quan fas 14 anys, el teu pare et porta. Saps què? Que ara mateix ho ah! Per què ens aturem? què la noia hi devia estar molts cops aquí. No podem perdre tant de temps. Ei, hey, vigila! Mira, tu, li agrades i tot. Vols saber la teva bona aventura, maco? A la meva edat només em queda un misteri per descobrir. I com més tard, sigui molt millor. L'esquivar i sabercs és una prova cerimonial de saviesa, coratge i confiança. El nostre poble es fa portar en una barca per un mar d'issabercs. Com vols que els esquivi, aquí? No n'hi ha. No, però tenim... això. Soca, tu guiaràs i diràs què han de fer. Tingues seny. Catara, tu encarrega't de la vela gran. Hi ha ja vents molt forts. Sigues valenta. Ang, tu controla el floc. Si no tens mà ferma, n'ofregarem. El teu lloc és... de confiança. Ja ho sé, això. Què et penses? Jo sóc 'vatar. Amb mi s'hi pot confiar. I per fer-ho bé, no us puc ajudar. Heu de passar o fracassar tots sols. Ang, afluixa el floc. Katara, tu aguanta fort. menys flaq, Qatar tot li s'hai. que ja has passat la prova. Potser hauríem de... Anc, necessitaré que inflis la vela. Catara, vull que posis tanta aigua com puguis entre nosaltres aquelles roques d'allà. Ara, va! Els de l'aigua són testimonis d'aquests senyals. Per en Soca, el senyal de la saviesa, el mateix que va guanyar el teu pare. Per la Catara, el senyal de la valentia. El teu coratge és inspirador. I per Lang, el senyal de la confiança. Ara ets un membre honorari de les tribus de l'aigua. No ho puc ser. I tant que sí! No. No sóc de confiança. Per què? Però què dius, ara? Un missatge em va donar això per en Bato. M'heu d'entendre! Tenia por que volguessin... Aquí diu on hi ha el nostre pare! I quan fa que el tens? Per què l'has amagat? Ja tampoc pots anar cap al Pol Nord Solet! Jo me'n vaig a buscar el pare! Soka, potser hauries de... Katara, vens amb mi, tu? I tant que sí, Soka. Bona sort. Gràcies. Igualment. Potser que ja també vagi passant. Sí, val més. Sóc un imbècil, Momo. No udol tan trist, oi? Déu ser un llop ferit. No. L'han separat de la bandada. L'entenc molt bé, el seu dolor. És com em vaig sentir jo quan els garrers de les tribus de l'aigua em van deixar. Eren la meva família i separar-me d'ells va ser més dolorós que les ferides que tenia. Soca. Hem de tornar amb ell. Vull veure el pare, però... qui ens necessita més és l'àncara. És veritat. El vostre pare ho entendrà i estarà orgullós de vosaltres. Gràcies, Bato. Ja sé com hi haig d'anar. emporteu per si ens busqueu. Deixaré un missatge al punt de reunió. Nosaltres haurem de sols. Avatar, heu de marxar! Ja marxo, ja sé que ningú no em vol. Ha vingut una gent a buscar-vos al convent. Qui? Una dona cruel, amb un monstre horrible i un noi amb la cara cremada. Enzuca! La bestia que porta em fa servir un culleret per ensumar el rastre. Un culleret? La Catara! Aquesta és la teva nòvia? No m'estranya que fugi. És massa guapa per tu. On és? On és la batallatat? Ens hem separat, fa temps que va marxar. Us penseu que sóc idiota, o què? Ja I dius? Corra! Uh! Uh! Uh! I ara què hem de fer! Pot seguir un altre olor. Alguna cosa que haagitut la batalla. Va fent cercles. He notar el cas Ai. Tens una cosa que m'interessa! 啊 Aquest monstre hi veu amb la nàpia. Doncs que ensumi força. El perfum? la llengua. Xxxt! Així on hem d'anar? Et portem al Pol Nord. Sí, ja hem perdut prou temps. I no veureu el vostre pare? I tant que sí! Però tu també ets de la família i ara ens necessites més que ell. I nosaltres a tu. M'agradaria poder-te donar un tros de casa teva. Alguna cosa que et fes sentir... Ja em passarà. Però si, per exemple, tinguessis... ...alguna cosa com... aquesta? Ah! D'on has tret? En Zuko m'ha demanat que t'ho donés sense falta. Ah, ell sempre tan amable. Quan el vegis, fes-li un petó de part meva. I tant.